Сила и живот Том 4, изгряващото Слънце. Беседа от 4 май 1919 г. Град София. Аз дойдох ви делина на света, за да не остане в тъмнина всякой, който вярва в мене от Йоанна, 12 глава, 46 стих. Думата «Аз» от прочетения стих замества сегашната дума дух. Идеите на старите и младите хора, когато се различават по форма, не се различават по съдържание. А когато се различават по съдържание, не се различават по смисъл и най-сетне. Когато се различават по смисъл, не се различават по същество. Тази разлика между млади и стари е естествена. Младите и старите, които наблюдават двете фази, изгряването и залязването на слънцето, имат две различни перспективи в живота. За едните светлината се увеличава, а за другите намалява. Следователно те не могат да гледат еднакво на света. Кажат ли хората, че се различават един от друг? а правя следното сравнение. От изгрева на слънцето до обяд хората имат един вид идеи а поди рубят до залез на слънцето, имат друг вид идеи. Тъй, че когато хората кажат, че се различават, аз питам, какви идеи имат. Идеи на изгряващото слънце или на залязващото слънце? Сутринни или вечерни схващания? Има друга категория хора, на които идеите се различават от залез слънце до полунощ и от полунощ до изгрева на слънцето. Значи има четири вида хора, които се различават по идеи. Двете категории спадат към виделината, а другите две към тъмнината. Като говоря за виделина и тъмнина, подразбирам движението на земята в нейните отношения към съзнателния живот. Има ли движение, ще има и светлина, и тъмнина. А това подразбира, че земята се движи към центъра, към слънцето, към него тя се стреми. Движението значи любов. Любовта движи всички същества. Когато известна материя има кинетична енергия, т.е. такава, която произвежда движение, това значи проявление на любовта във всичките й форми. Видерината е една от формите на любовта. Христос казва «Аз», т.е. духът, но не това, което виждате, защото виждате само сенките на нещата. Просто отражение на светлината от повърхнината на телата. Казваш, видях един човек на пътя. Какво видя? Сянката му. Отражението на неговото тяло влиза в очния нерв, прави сътресение, произвежда впечатление, проектира сянка навън и после казваш, че си срещнал, еди кой си господин. Просто неговата сянка ви е срещнала. Питам ви, когато изгрева слънцето. Вие ли го посрещате, или то вас, който привлича, или който се привлича посреща? Това е философия. Когато някой каже, че се движи, искам да зная, дали той се привлича или той привлича. Като се движиш, ти може да си привличан, а и да привличаш. Да привличаш е едно, а да се привличаш е друго. Това са две различни положения. Когато те привличат в движението, ти си ограничен. А когато привличаш, ти си свободен. Като казвате, че сте дошли на земята, то е защото тя ви привлича. Вие се привличате от нея. Приковала ви е тя тук и ви държи. Вие ли ходите или тя ходи? Аз мисля, че земята ходи във вас. Това са само нахвърлени философски мисли. Земята ходи и се движи. Тя е отлична дама. Толкова изящно ходене аз не съм виждал. Не съм виждал друга дама да ходи тъй гъвкаво и прилично. Като се движи в пространството, тя не произвежда никакъв шум, никакъв прах не вдига, както съвременните дами. Земята е толкова очтива, че не иска да събуди никого, когато минава, затова никой не я усеща, понеже тя е впила очите си към слънцето, своя любовник. А съвременните госпожи правят обратното. Всички, които роптаят в този свят, не са впили своя поглед или другоя, че казано — те са хора безидейни. Като казвам без безидейни хора, не разбирам, че от такива хора няма никакви идеи, но техният поглед, тяхното движение, техният стремеж не е те фиксиран в известна посока, както на земята. Когато Христос казва «Аз дойдох», с това Той не подразбира идването на един човек а на една велика идея. И ние се лъжим, като мислим, че един човек идва или е дошъл. Дойде някой проповедник и ние казваме, той ще оправи света. Дойде Христос преди две години и тогава казаха, той ще оправи света. Но светът пак не се оправи. Дойдоха след него много други, светът пак не се оправи според нашето схващане. Защо? Защото светът не се оправя тук, а на друго място. Аз ще ви задам един въпрос. Когато един художник рисува една велика картина, къде отправя той ума си? В платното и там прави корекция. Идеята в ума му е съвършенна, но когато се проектира вън на платното, тя не е тъй съвършена, както в ума. Следователно животът, който е вътре в нас, е съвършен. Казват, че животът на едни е светски, а на други духовен. Животът сам по себе си не може да бъде нито светски, нито духовен. Но когато животинското живее в човека, той става светски, а когато човешкото се проявява в човека, той става духовен. Ако турите в съвсем чиста вода някое горчиво или сладко вещество, тя ще приеме неговия вкус. Но това значи ли, че самата вода е сладка или горчива? Тя не е нито сладка, нито горчива. Това не е разбиране, а вие я правите такава. Така е и с хората. Едни внасят в чистия божествен живот някой елемент, който го опоручава и го прави светски, а други внасят доброто в живота и той става духовен. По тази причина някои хора са много духовни. А днес хората така са опорочили живота си, че аз не виждам никаква разлика между духовните, и светските хора. Когато дойдат да защитят идеите си, и единият, и другият си държат къщите, вземат найемите си. Единият минава за сладък, а другият минава за горчив. Но горчивият е такъв за хората, а не за себе си. А сладкият е сладък пак за хората, а не за себе си. Това са понятия на хората. Следователно, светлината и тъмнината са два процеса, за разбиране на всички съществуващи отношения. Светлината е ясно понятие, а тъмнината е смътно, забъркано понятие за нещата. Сега мнозина между вас минават за светски хора. В някои отношения бих желал да бъда светски човек, а в други духовен. Ако искам да си почина, да седна под сянката на някоя гъсто, сенчесто дърво, при някой извор... Ще бъда духовен. А ако съм с мутиката в ръка ще бъда светски човек, защото на много червечета ще прережа главите. Зато и духовните хора не вземат мутики и носят прозвището мързеливци, а светските работни. Светските хора разрешават въпросите с острието на меча си, а хората на идеите с перото си. Светските хора са черноработници, пролетари, а духовните хора буржуа. Не е лошо човек да бъде буржуа, след като някой е работил дълго време на нивата като пролетарий, после ще си почива и ще стане буржуа. Ще оправя света от своето становище. За да има ред в света не трябва да се почива повече, отколкото е потребно, но и не трябва да се работи повече, отколкото силите ни позволяват. Светлината и тъмнината са две фази в природата, които се сменят. В светлината работим а в тъмнината почиваме. Когато работим, светлината е отвън, а тъмнината отвътре. А когато почиваме, светлината е отвътре, а тъмнината отвън. Само така, като мислят и разбират живота, светските и духовните хора ще намерят допирните точки на съгласието помежду си, за да уяснят закона на труда. Христос казва, аз дойдох, т.е. духът е дошъл. Когато дойде духът у вас, той ще ви даде ясна представа за живота. Христос е дошъл за вас, за да не ходи в тъмнина всеки, който вярва в него. Аз ще взема вярата не в обикновения смисъл, както я разбират мнозина. Вяра може да има само чистият, безгрешният човек. Само той може да вярва във всичко и да не се съмнява в никого. Това е вяра, а не вярване. Вярата? е качество на ангелите. Някои казват, аз имам вяра. Не, ти имаш вярване. Твоята вяра е като паяжина. Мени се сто пъти на ден. Вярваш и не вярваш. Срещнах веднъж един млад студент, който ми каза, че първоначално се е занимавал с известни окултни науки и вярвал, че има Господ. Но после, когато почна да изучава социализма, Изповяда, че стъпкал своята идея за Бога и сега вече е станал човек. Под думите стъпкал своя Бог, аз разбирам, че е стъпкал своя егоизъм. Когато някой каже, че вярва в Бога, то значи, че вярва в себе си и се счита за божество. Всички съвременни хора са божества. Те, че при едните или другите, които казват, че вярват или не вярват в Бога. То значи, че едните са доблезни да заявяват, че вярват себе си като божества... А другите крият това. Светът днес е пълен само с божества. С христосовци, богородици, свети Ивановци, свети Николовци и така нататък, светът страда от тях. Няма го още истинският Господ. Къде е Той? Ето къде е, в онзи момент, когато в душата си възлюбиш всички хора. Този Господ ти е изпратил един лъч... Когато всички противоречия изчезнат от твоя ум, когато ти съзнаеш своята длъжност и си готов да се пожертваш, истинският Господ е проговорил в теб. Ти и Той сте едно и също в този момент. Христос казва: Аз дойдох с този Господ, който живее в мене. Дойдох с Него, чрез Него, за да дам виделина на всички, за да повярват. Кои? У малките, чистите души. Колко велико нещо е да бъде човек чист в света. Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. Ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна представа за живота и ще може да го нарежда тъй, както би трябвало. Познавам двама брати от Варна, един от които поступи във военно училище. Стана офицер и постепенно напредваше в повиш и по чин, докато се издигна до чин полковник. Другият му брат не свърши нищо и затова постъпи като прост войник, за да изслужи военната си повинност. Един ден войникът срещнал брата си на улицата и не му отдал чест. Полковникът го спира и го запитва, защо не му отдал чест. Войникът отговорил, — Нали си ми брат, мога и да не те поздравя. Аз съм преди всичко офицер, а после твой брат. И за това трябваше да ме поздравиш, — отговаря полковникът. — Арестувам те за два дена. И сега светът е пърен с полковници отвън и прости войници отвътре. С буржуа и пролетарии, емблема на светлина и тъмнина. Кога е станал буржуа и кога пролетарии? Ти не си роден нито буржуа, нито пролетарии, а си роден човек за мислене, да разбираш закона на светлината и тъмнината. Светлината подразбира богатство, а тъмнината си ромашия. Но и в светлината има различия. Има разни степени светлина. Например, има светлина при изгряването на слънцето, има светлина към обед, а има и светлина и при залязването на слънцето. Онзи буржуа, на когато слънцето е изгряло, ще гледа на нещата по един начин, а този, на когото слънцето е залязло, ще гледа на нещата по друг начин. Днес Христос разрешава един велик обществен въпрос. Въпросът за така наречената класова борба. Това не е идейна борба. Тя е същата, която съществува от 8000 години, изразена в същото положение. Слез ти, да се кача аз. До сега се управлявали мълцинствата, а в бъдеще ще управлява мнозинството. До сега са работили меншевиките, а в бъдеще ще работят болшевиките. Това може да стане. Ще кажете, как е възможно един благородник да работи за простия човек, за пролетария? Ще ви запитам, как е възможно майката и бащата, които са божуа, да работят за своите деца, пролетариите в света, да стават рано сутрин, да ги нахранят, да им доставят всички средства за съществуване, да жертват за тях бесъни нощи и така нататък? Родителите знаят, че по такъв начин трябва да изпълнят задълженията си към своите деца, защото един ден този пролетарият ще отмъщава. Майката, която е любов, работи, бащата също. Трябват тия буржуа да си турят престилките, да шетат на пролетариата. защото този пролетарият един ден ще ги изпъди от къщата им, ще им вземе на сила парите и ще ги кара да работят. Това е било и ще бъде. До кога? Докато изчезне тази класова борба, която е чисто материалистическа. Това е един преходен стадий в живота на човечеството. След хиляди години ще дойде друга епоха, когато хората ще живеят по друг начин, и тази борба ще се замени сред и порядък в живота. Днес ние разглеждаме човека в отношенията към подобните му, според изречението – човек за човека е вълк. Обаче аз казвам, че човек на човека е брат. Ако вземем Дарвиновата теория за происхода на видовете и проследим при какви условия се е родил и живял вълкът, ще видим, че първоначално той не е имал тези качества в характера си, които после е развил, вследствие на условията, при които е живял. Вълкът представлява една далечна култура на миналото и той се проявява сега в човешкото общество и в живота. Защо? Защото хората не разбират уния велики закони, които управляват живота. Ще ви представя фигурално отношенията на хората в днешния живот. Допуснете, че корените на едно дърво имат дълбоко съзнание в себе си, и по едно време от него се отделя едно малко коренче, което върви по своя път, но среща големи препятствия. Това коренче не може да си намери изход и затова се върща пак при баща си и го прекръстовства. Бащата не знае, че това е неговият син и започва да се бори с него. Така днес всички хора се борят със себе си, със своите деца, като се мъчат да ги изрежат и да се освободят от тях. Това са все същите корени, които са срещнали препятствия в живота, защото иначе не щеше да има дисхармония. Христос казва, аз дойдох да покажа истинския път на всички, които вярват и имат чистотата на ангелите. Човек още разсъждава, дали ще живее след смъртта си или не, дали животът има смисъл или не. Това не е живот, а само отайки на тъмнината, в която той живее. Един е животът и той не може да умира, нито да се ражда. Ако излее водата от своята кана, тя умира ли? Каната никога не е била жива и не може да умре. Следователно, във физическото си състояние, човек е една кана, в която е налян животът. Каната е само едно условие, а животът е всичко. Когато се напълни каната, оживява, а когато се изпразни, умира. Животът в тялото е разнороден, а смъртта... Еднороден. Сегашните учени казват, че материята била еднородна. Това е 50 на 100, вярно. От еднородното не може да се роди разнообразие. Ако в буите нямаше разнородност, от тяхното еднообразие не би могло да се роди нищо. Що е разнообразие? Това са всички необходими форми, в които битието, животът трябва да се прояви. Животът не може да се прояви само в една форма, а се проявява в ред, безконечни форми. Когато тия форми се съчетаят и дадат израз на една по-велика форма, казвам, че животът е еднороден, Тоест е. всички форми имат еднакъв стремеж към проявлението на една по-висша форма. Така е само по отношение на тази велика форма, която е еднородна. Но това не значи, че тя е сама. С нея има още такива форми, които се съединяват и образуват други светове. Като изучаваме природата, виждаме, че съществува този велик закон за еднородност и на разнообразие. Това обаче не бива да ни спъва. Човек, който е на тъмнина, е на почивка и дава наставление на младите. Той ще бъде писател, поет, княз и ще стои под сянката долу. А що ме пролетарии? Ще работи само, когато има светлина. Следователно Господ създаде света не за буржуата, а за пролетарията, т.е. за работниците, които прогресират. Ще уподобим богатите хора на събрано богатство от миналото, а бедните хора – на богатство, което сега се събира. Той, че богатите хора са на миналото, а бедните хора са на бъдещето. Изберете си тогава. Богат ли си, ти си човек на миналото? Беден ли си, ти си човек на бъдещето? В еврейския език има само две времена – минало и бъдеще. Няма настояще. Евреите казват, че всяко нещо, което става, е минало, а което иде, е бъдеще. Настоящето е само един преходен момент. Той е точка и не взема никакво пространство. Бъдете проче, хора на бъдещето. И Тъй Христос казва, аз дойдох да дам светлина на хората, т.е. на бедните, на хората на бъдещето, за да не ходят в тъмнина по пътя на богатите, т.е. на миналото. Всички грехове са грехове на миналото. Ние носим греха като сянка, и всеки, който иска да се освободи от него, трябва да стане човек на бъдещето. Иначе той ще носи греха си тъй, както змията носи кожата си. Когато някой каже, че иска да живее в бъдеще, разбирам, че той иска да живее без грях. Когато някой иска да бъде богат, разбирам, че той иска да греши. И тъй. Бедните хора са на доброто и на светлината а богатите хора са на греха и тъмнината. Може да ви се видят тия думи горчиви, но нека излезе някой да докаже, че това не е истина. Аз не зачитам богат човек само оня, който има пари, но и този, който, имайки знания и сила, употребява това не за доброто на своите ближни, а за тяхното спъване в зло. Не го наричам божуа. Хора, които вършат волята Божия, наричам пролетарии, или хора на бъдещето. Пролетариите наричам още пчелички, работници на новата култура. Думата пролетарии е класова. Тя не е точен израз, а трябва да се каже работници на новата култура, на новата наука. Коя е новата наука? Да живеем всички в светлина. Да бъдем всички щастливи и да не разваляме нито своето щастие, нито щастието на другите. Аз мога само с две думи да разваля щастието ви и за стон години да не го намерите. Представете си, че ви извикам и поставя срещу вас една бомба с запалка. Ако експлодира бомбата, какво ще стане с вас? Така и във всяка ваша мисъл има запалително вещество което, щом експлодира, образува всички уния условия, които наричаме зло. Тъй пояснявам злото. Материя, която не можем да контролираме, защото не е подчинена на нашата воля. Материята, която е под нашата воля и можем да я контролираме, аз наричам добро. Външният свят се контролира от друга воля, различна от нашата. Ако и Господ, който контролира материята отвън, изгуби своята нишка, то всяко съществуване би изчезнало. А за това трябва да държим юздите на коня си, защото изпуснем ли ги, конят избягва и като във всичко, а от това стават и нещастията. Това са общи и прости идеи. Всеки ден вашият кон, т.е. вашият ум, върви с дигната опашка и уши. Смеле, от нищо не се бои. Но мине някой покрай него, каже му нещо и той веднага се стресва. Някой богат евреин върви смело по пътя, но срещат го и му казват, че му остава още два дена да живее. Оплашва се конят, т.е. умът на този евреин. Веднага той взема мерки, затваря магазина си и казва, ще празнувам от сега нататък. Така всички хора се плашат. От войната до днес все слушам да се говори, какво ще стане с България. Мнозина се плашат повече, отколкото трябва. България не е единствената величина. Има и други величини. Кажете ми, имаше ли българи, сърби, французи, германци, англичани, когато Господ създаваше света? Нямаше ги. Те отпосле сами дойдоха. Може да ми възразите, но аз питам майката, ражда ли децата си като професори, учители, свещеници, съдии и други? Тя ражда деца, които после стават учени, генерали, доктори, инженери и други подобни по служба. Службите, които изпълняваме в живота, са разните роли, които играем на сцената. То като сме на сцената, ние сме облечени в форми, актьори сме. Слезем ли от сцената? Ние вече сме братя. Когато отидем на небето, ще се посмеем на тази борба, като си припомним разните случаи от живота си на земята. Един индуски бог, като се наситил на хубавия си живот на небето, пожелал да му се позволи да слезе на земята, за да си поживее. Позволили му, той си избрал формата на свиня и за това се въплатил в едно младо прасенце. Започнал да живее като всички прасета. Ровил се из нечистотиите, излежавал се на сянка и тластеял. По едно време се оженил, родили му се около 10-15 дечица. Живеел си мирно и щастливо. Почакали го на небето година, две, три, десет, той не се връща. Повикали го оттам, но той не искал да се върне. Мен ми е тук много добре казвал. Решили да му вземат прасенцата, да го принудят да се върне. Но и при това нещастие пак не искал да се върне. Взели после и жена му, но пак не успели. Той започнал да си търси друга жена. Решили най-после да поразят него самия и затова му изпратили тежка болест, която и го върнала на небето. Като се събудил на небето, започна да се смее на живота си, който прекарал на земята. Много съвременни хора имат опитността на този бог, но не знаят, какви са били по-рано. Много хора имат опитността на този буржуа, Робят и решават разни въпроси на земята. Идат разни нещастия да вразумят хората, но като напуснат свинската форма, тогава ще разберат какво е било тяхното състояние. Какво представлява свинската форма? Тя е крайният материализъм, който сега съществува. В какво седи той? Именно в това. Събират се хората и си говорят за това, онова, за онзи свят, за доброто света, но те си имат своите гъски, кокошици, винце и си живеят широко. Бедните хора, като ги слушат, така да говорят, казват си. Тези хора все за онзи свят говорят, за Бога живеят, но знаят как да живеят на този свят. И така на бедните хора се харесва животът на богатите, техния материализъм. Те го възприемат като идеал и се стремят да го постигнат. Този идеал става прицелна точка в живота на бедните. И с това се създава учението за материализма. Бедните хора казват на богатите, ние искаме да живеем като вас. Понеже богатите хора станаха причина за отклоняването на бедните от правилния път, Господ ще ги тури на тяхното място, за да изправят грешките си. Такъв е законът. И затова Христос казва – Аз дойдох виделина на света, за да разясня нещата. В природата няма противоречие, но ние сами ги създаваме. Как? Част от материята, която Бог ни е дал, ние не можем да я управляваме, и за това създаваме злото. Всички грехове имат началото си в материята. Всеки грях има форма. Покажете ми един грях, който да няма форма. За някой човек казват, че е егоист. В какво се състои егоизмът му? Иска да има къщи, пари, да господства на жена си и така нататък. За някои хора казват, че са алчни, че мразят хората и така нататък. Всички грехове си имат своята материална подкладка. Когато изгладим всички лоши форми и грехът ще изчезне. Следователно, лошите форми създават злото. За това се препоръчва на хората да си създават красиви форми. Събират се двама учени и предлагат две различни теории за слънцето, за неговото състояние и така нататък. Други учени започват да спорят кое мнение е по-вярно и се разделят като последователи на единия или другия. Днес всички учени спорят върху това, кой от авторитетите на науката има повече последователи? Двама свещеници се борят, кой от тях да има повече последователи? Енориаши и така нататък. Христос и Моисей не се съгласяват. Не се споразумяват света. Тоест Христос и Мохамед нямат съгласие помежду си на земята. В света няма такъв Моисей, няма такъв Мухамед, няма такъв Христос, онзи Христос, Моисей или Мухамед, които са причина за деление на хората, не са служители Божии. Когато човек е изпратен да донесе някоя велика божествена идея, той няма право да пробва хората и да търси своето благо. И Христос казва, аз, духът, нося тази светлина... На хората, които вярват, т.е. които имат чистота. Сега, например, вие вярвате ли в това, което аз ви казвам? Ще кажете, че не сте го още проверили. Ами в Христа вярвате ли? Вече две хиляди години от хората проверяват Христа. Колкото вярвате в мен, толкова вярвате и в Христа. Евреите вярват ли в Мойсей? Аз до сега не съм срещал човек света, който вярва напълно в своя учител. Тези хора, които казват, че вярват в Христа или в кого и да е други го, не говорят самата истина. Да вярвам в Христа не значи да се изправя в църквата и да стоя благоговейно, но да бъда в такова разположение, в такова състояние, каквото е имал Христос в душата си. Не ви говоря за религията. Сити сме вече на религии. Ние трябва да живеем в Божествената любов, в божествената обич, в божествения дух. Сегашните религии нека останат за божута, за хората на миналото, а божественият живот е потребен за хората на бъдещето. Някои мислят, че ние искаме да турим хората в ново заблуждение. Далече от мен такава мисъл. В мен има любов, която е движение отгоре надолу. Разбирам какво е обич, т.е. движение на човешката душа отдолу нагоре. Разбирам какво е божественият дух, т.е. сила, която държи всичко в хармония. Докато вие имате сегашните религиозни схващания, никога не ще може да се споразумеем с вас. Може ли да кажете като Христа? Аз дойдох виделина на света. Може ли да бъдете виделина на себе си и на своите близки? Това се изисква от всички ви, защото всички можете да станете в този смисъл спасители на света. Докато очакваме спасението на света от един човек, той никога няма да се изправи и уреди, а трябва всички да се загрижим за неговото изправяне и уреждане. А това ще постигнем, като поддържаме божествения ред на нещата и се стремим да не го нарушаваме. Когато някой ме пита, дали вярвам Христа, аз намирам, че това е най-баналният въпрос. Защото това е равносилно да ме пита някой, дали вярвам в светлината, в любовта. Аз ходя в светлината. Каква нужда има да вярвам в нея? Всеки ден аз приказвам с Бога. Как да не вярвам в Него? Що ми задават такива въпроси, то значи, че искат да ме снемат от положението ми, да ме направят демон, антихрист, буржуа. Аз не искам да бъда нито буржуа, нито пролетари, тъй, както сега разбират хората. Аз не ви говоря за историческия Христос, но за този, живия Христос, който е във вас... И между вас. Избийте тоя клин от ума си, да мислите, че Христос е вън от вас. Този Христос е духът и когато го разберете, ще го видите във всеки човек. Докато търсите Христа само в един човек, никога няма да го намерите. И друг път съм ви казвал, че когато някой човек иска да ви проучи, ще може ли да ви разбере само по един ваш косъм? Ако някой обича някого и вземе един косъм от косата му, може ли да се каже, че в това се крие цялата му любов? Това ще бъде цяла идилия. И аз виждам религиозни хора, извадят един косъм от Христа, погледат, погледат го и пак го турят на мястото. Не го разбират. Всички вземат не само косми, но и парченца от кръста му и светът пак не се оправя. Защо? защото се занимават само с физическата страна на Христа. А Христос е казал, Който изпълнява волята на Отцами, Той ще живее в светлина. С това нямам предвид личния живот на хората, но искам да чистя вадите. Аз съм решил да изчистя мътната вода, не защото я мразя, а да дадем място на чистата вода и да полива градините, дето са насъдени пипер, зеле, моркови и други зеленчуци. За градините е потребна мътна вода, а чистата вода е потребна за пътниците на живота, които се връщат към Бога. Каква идея е тя? Когато Господ създал света без народности, светът бил щастлив. Но днес, откак дойдоха старите египтяни, асирийци, филистимци. Римляни, гърци, щастието изчезна от земята. Съвременната наука и животът ме интересуват и при всичките противоречия, които срещам, аз пак намирам много полезни работи. Аз се възхищавам много повече от едно босо дете, отколкото от едно богато и добре облечено. Това бедно дете е отлично, защото с него може да разговаряш. Той е скромно, а в облеченото дете има външни форми, неискрени, чрез които то иска да покаже, че не е просто. Срещам един пиян човек, който се е напил много. Той ми се извинява и казва, Извинете, господине, аз съм магаре. Понапил съм се добре. Казвам му, ти не си магаре, защото магарето не пие. Но си откровен човек, за което те и уважавам. Понякога човек, като се напие, може да стане буржуа, защото работният човек никога не се напива. Всички пияници са буржуа. И тъй да се върнем към Бога и да живеем без религията на омразата завистта и користолюбието. С това не искам да кажа, че трябва да се изхвърли е религията. Нека си съществува класовата борба, защото и тя е тъй потребна както са потребни онези черви, които разработват почвата. Земеделецът казва изорах нивата. Не, не я изорал ти, а тези червии, които живеят дълбоко в земята? Тъй и в класовата борба. Пролетарите и божолата са червеите, които са работили ред години и са окистили почвата. След това ще дойдат ангелите със своите рала. Ще посеят тая почва и ще кажат Достатъчно сте работили. Ние ви благодарим, защото ще имате за хиляди години какво да ядете и пиете, и ще бъдете всички братя. Християните казват, че при тези блажени времена ще бъдат в рая. Турците казват, че ще имат цели планини с Пилав и така нататък. Каква идилия е това? Пилав без купон. Христос обаче казва... Аз дойдох в виделина на света, а виделината е смисъла на живота. Тя е храна на ума, душата и сърцето. Това значи да сте доволни в себе си, сити в живота и да имате енергия и желание за работа в живота. Сега, като се върнете вкъщи, ще почнете да философствате. Може ли човек да живее без религия? Когато Господ създаде света, нямаше религия. Религията се яви в света, когато дойде дяволът. По-напред хората живееха в любов, и всяко учение, което не се ръководеше от любовта, не се признаваше за божествено. Според мен религията е един санаториум, една болница за болни хора е религията. Когато една мома се разочарова от живота, и когато момъкът изгуби своята възлюбена, те стават религиозни. Следователно, всички религиозни хора са фалирали буржуа. а уния хора, които служат на Бога от любов, те са хора без религия. Тези, които са в болницата, не ги съветвам да излязат от нея преждевременно. А ако искат да излязат, трябва да запитат лекаря, дали е време за това, дали организмат им функционира правилно, и ако лекарят им разреши... Нека влязат в широкия път на живота, дето се живее без религия. Свободни сте. Трябва да каже той и ще ви подпише свидетелство да бъдете свободни. Църквата за сега е една болница. А свещениците и проповедниците са прислужниците и лекарите. Сега на някой от вас предстои да излязат от болницата и аз съм на вратата й макар и да съм не от никого проповедник, пророк без портфел, ще ви запитам, приятен ли беше животът ви в болницата? Научихте ли си урока там? Ще кажете, ох, са сихпаха ни тези инжекции. Лекарят казва, човек, който не живее в Бога, ще опитва нашите игли и ще живее в болницата. Аз казвам, не нося никакви губерки, ножове, никаква аптека нямам. Турба не нося. Но дишите чист въздух, гледайте нагоре, не ходете в тъмнината, нека слънцето да ви огрее, за да не влезете пак в болницата. А влезете ли отново в болницата, опасно е вече, защото положението се усложнява. Докторът пак ще се яви, ще употреби всички научни средства, ще гледа как температурата постоянно се повишава. И тогава вече болният ще фалира и ще го изнесат от болницата. При такава висока температура няма живот, а ще го внесат в аутопсионната зала, ще му разтворят мозъка, с томаха червата и ще видят по какви причини са го уволнили. Христос казва, че може да се живее и без термометри. Не се смущавайте от това, кое е полезно в живота и кое не е. Всичко е полезно. Но да престанем да мислим, че животът е само в болницата. Болница, църква, концертна зала, училище. Това са неща преходни. А животът подразбира нещо много по-сериозно в себе си. В истинския живот не трябва да има никакво смущение, а постоянна работа. С три думи ще ви определя това, което Христос казва. мъчение, труд и работа. Някой ученик казва... Много се мъчих, докато влязох в гимназията, много се трудих, докато я свърша. Когато се помъчите и потрудите, идва работата. Това е учението, което сега ви проповядвам. На тези, които се мъчиха, казвам, да не се мъчат повече, а да се трудят. На тези, които са се мъчили и трудили, казвам, не трябва повече да се мъчите и трудите. А елате при мен, аз ще ви науча да работите. Това са думите Христови, които казва в цитирания стих. Аз, моят дух, ще дойде да ви научи какво да правите. Сега е моментът за тези, които са свършили училището, да се спрат, да покажат свидетелството или дипломата си, защото преди това са били невежи. Днес навсякъде в света искат дипломи. Нямаше ще такава, не можеш да станеш нито учител, нито министр, нито съдия и така нататък. Бъдещият живот няма да бъде живот на миналото. Христос казва, в бъдеще няма да има нужда от свидетелства, а сегашният живот ще служи за основа на бъдещия. Ще се изработят нови форми и ние знаем какви ще бъдат тия форми. Братство с любов. И тъй, у нези, които не са влезли в училището и не познават светлината, ще се мъчат и трудят. Малко са тези, които работят. Те са само някои поети, художници, музиканти. Работата е да нямат абсолютно никакво смущение в ума. Христос казва, аз ви нося божествена любов. Влезте в нея, проявете вашата обич и тогава духът ще дойде, ще влезе в вас и вие ще разберете вътрешния смисъл на живота. Четвърти май 1919 г. град София